Ні, чесно, ні. Так, просто. Ну, якщо так, то я не можу. Тобто, не хочу. Ну, ти ж знаєш, я зав'язав з тобою. Я тобі все пояснював. Вибач. Навіть якщо я попрошу? Так. Ну, що ж, бувай. Щасти тобі. Тобі також. І Все. Я знав, що зараз у неї можливо якісь чергові неприємності, і, може, просто самотньо вона скучила. Але я знав і те, що завтра їй, як завжди, все набридне. І моє життя біля неї знов перетвориться на чорзна що. А цього мені не хотілося. Телефонна розмова відбулася за кілька місяців до останніх подій. І ще одна, пов'язана з Жанною, Згадка муляла мою свідомість. Одного разу, коли ми зібралися до театру, виходячи з квартири, вона захопила в сумочку бутерброд. Я навіть пожартував з цього приводу. І ось, коли ми проходили парком біля автоматів з газованою водою, які давно не працювали, вона несподівано розкрила сумку. Один із автоматів був розкорочений знизу, Передня обшивка здерлася, і там з'явилася здоровезна дірка. Жанна підійшла і поклала бутерброд на землю. Тільки на ми відійшли, з отвору висунулася собача морда. Чорний пес. Він був хворий або травмований. Пес підліз на животі, взяв бутерброд і так само задом запхався в сховище. Щось ворухнулося в мені тоді. Я так і не спромігся нічого сказати, тільки обійняв її за плечі. Це сталося давно. Але я міг упевнено пригадати, що той собака був менший за мого. І трохи інакшої породи. Якщо так, взагалі можна сказати про бездомного, безпорадного пса. І все-таки... Переважно завдяки йому я згадав тепер цю історію, а зі свого життя згадав Жанну. І лише четверта подія справді не давала мені спокою. Зв'язок був очевидний. За кілька днів до відкриття, тоді як ми їздили на хутір до Антоновича, Семен розповів воїстину ідіотську історію про того привида у вигляді людської постаті, що рухалася галявиною. Розказав її ні з того, ні з сього, без будь-якої підстави. Таких байок від нього ніколи не чули, і враження було, що адресувалася вона не комусь іншому, а мені. Чому? Навіщо? і чому відразу після цього жахливі привиди почали переслідувати і мене. Ця історія мені чітко запам'яталася. Напевно, я міг би зараз переказати її слово в слово. Ще в кінці, коли всі здивовано мовчали, саме я спитав його, не приховуючи сарказму, і ти бачив. І я відповів тоді Семен. От тільки тепер я пригадав його очі, коли він вимовляв оте «і я». Ніякого натяку на Кохму, тільки серйозна таємничість. Можливо, у них тоді навіть жах про майну. Але я його не помітив. А що як Семен ненароком загіпнотизував мене? І все це – Лише результат своєрідного навіювання. Адже ніякого пса, ніяких привидів не існує. Думки мої скакали, наче блискавки. Відчувалося, що тут є якийсь зв'язок. Але який? Я, мимоволі, знову повернувся до Семенової оповідки. Той хлопець виявив агресію до привида і навіки залишився калікою. А що, як таке, чекає і мене? Від цієї думки все похололо. Адже я стріляв у нього, я виявив до нього агресію. А пес всього-навсього волочився за мною лісом і нічим більше не докучав. Напевно, він не здатний був навіть відлякати зайця, і ось я перший виказав злість, встреливши по ньому. І після цього він почав по-справжньому мене переслідувати. Невже для того, щоб мене спіткала доля того хлопця? І коли це станеться? Тієї миті, як він торкнеться мене? Такі думки виснажували. Від них охоплював жах та відчай. У суботу я зловив Семена і почав допитувати, чого це він раптом розповів тоді цю байку. На це Семен відповів, що то зовсім не байка. І той чоловік, про якого йшлося, зараз живе, прикутий до ліжка. Живе в тому самому селі, де народився Семен. Історію ж цю він пригадав просто випадково. А коли я почав ставити всілякі каверзні запитання і заганяти його в кут, а він спочатку здивовано відповідав, а потім просто послав мене до бісової матері. Так і скінчилася наша розмова. Проте я знав тепер село, де жив той чоловік Каліка. Отже, міг потягнути і за цю ниточку. За кілька днів Мені вдалося дещо пригадати і з'ясувати, і навіть висунути свої, нехай незграбні, припущення. А втім, я все-таки був наче сліпий у темній кімнаті. Я відчував гостру необхідність порадитися, щоб проаналізувати, якось збити докупи весь зібраний матеріал. Можливо, тоді щось вималюється, і можна буде зробити якісь конкретніші прикидки – а там і визначити точну причину моїх нещасть. І ще одне. Думаю, після зустрічі зі Світланою, після того сеансу гіпнозу, мене почало переслідувати якесь дивне відчуття. Розібратися в ньому виявилося украй важко. Мені здавалося, що якимось чином я раніше вже торкався історії з чорним псом яким саме? Усвідомити не вдавалося. Це було дуже дивне відчуття. Я, наче, колись щось таке чув. Ніби за кимось іншим уже ходив містичний чорний пес. Або просто чорний пес. А, можливо, читав? А, може, й дивився фільм? Іноді це відчуття ставало нав'язливим. Виникало враження, що «Ось-ось я згадаю»,